Зупинив автівку навпроти парадного входу фабрики, усміхнувся з прикрістю, ключі від воріт внутрішнього дворика в охоронця Пилипенка. А охоронець Пилипенко, ясна річ, ще тільки очі продирає. Вийшов з автівки, ляснув дверцятами. Фініш, приїхав. Ступив крок до фабрики. І очам не повірив. Двері парадного входу були розчинені. Макар не думав, просто рвонув до дверей. Пролетів кілька сходинок, уже вчепився в ручку дверей, коли перед ним виріс суворий мужик років сорока у формі захисного кольору з парадоксальним обличчям. Горили, квадратна щелепа, глибоко посаджені дитячі наївні очі. – Доброго ранку. Що ви хотіли? – Макар остовпів. – Відійди, – прохрипів. – Не можу, – зважено пояснив Горила. – Я співробітник охоронного агентства Сігма. Охороняємо об'єкт. Стороннім вхід заборонено. – Який я вбіса сторонній? Я мажоритарний акціонер і директор цього «Об'єкту, мать твою! Макаров, Олександр Миколаєвич Макаров, що тут відбувається?» Горила заступив прохід. «Макаров? Хвилинку!» Озирнувся в хол фабрики, гаркнув. «Документи! Для Макарова!» Поряд із Горилою виникло двоє бійців у такій же захисній формі. Один із них подав Горилі Теку. Горила простягнув її Макару. «Прошу, пане Макаров, вивчіть і дійте відповідно до вимог закону. Якщо є претензії, звертайтеся краще до суду», – порадив Чемно, але твердо. Макар не аналізував учинків. Жбурну утеку кинувся до входу. «Ви що тут робите, суки, мать вашу?» Кричав, аж хрипів. Учепився в горилу, намагався відтягнути від дверей. Горила тренованим рухом викрутив механіку руку. Бійці тої ж миті притисли його до землі. «Суки, падли, козли, мать вашу, я вас зарию!» – хрипів Макар. «Ви знаєте, хто за мною стоїть? Та я вас...» «Викликайте ментів!» – спокійно наказав горила. «Не бідуй раніше за біду», – любила примовляти Сашкова бабуся, коли він нервувався перед шкільними екзаменами чи просто психував, передбачаючи потенційну невдачу. У нього вже біда? Чи ще під ребрами діра? У голові паніка. Нижня щелепа не рухається. Руки зідрані до м'яса. Менти тягли до бобика по землі. Макар пручався, кричав, чіплявся за кущі, ямки в асфальті, за ноги стражів. Трійко дужих мужиків ледь спромоглися запхати сміливця у загратовану будку автівки. Везли до відділку, скаженіли, стусанів не жаліли. Ах ти виродок, мать твою! Та ми тобі тільки за протидію правоохоронцям статтю припаяємо. Усьок? Падло. Брудна камера. За вбільшки, ну, така як мамина кухня у Миколаєві. Метрів шість, не більше. Там вистачало місця для всієї сім'ї, і для мами з татом, і для бабці, і для самого Сашка. А тут? Тісно? Може, це карцер? Макар же нічого про це не знає, обписані матюками стіни, загратовані віконце під стелею, і геть неважливо, що є всередині. Дерев'яний тапчан із смугастим матрацом, поламаний унітаз, умивальник, чи не однаково. Стіни головні, стіни правлять, свідчать. «Це не дім, хлопе. Коробка для посилок. Тебе поклали сюди, як річ. Можуть відіслати, куди захочуть. А чи просто забути надовго?» Не слухав стін. Як у лихоманці. Тремтів посеред камери. Коліна підгиналися. Просилися сісти, сісти. Гедував і глянути на топчан. Страшенно боліла голова, хотілося пити. Та усе те було повною маячнею. Одне питання перекреслювало всі болі й негаразди. «Що відбувається?» – прошепотів урешті. Під горло – сльози. Ковтнув поспіхом, наче хтось бачить. До дверей. А гамселив кричав «Відчиніть! Відчиніть!» Зовні металевий звук – шурхіт. На порозі виникає дужий мент. Одним ударом збиває механіка з ніг. «Но! Відчинив! І що далі?» Коли отямився, хто зна. Лежав на брудній підлозі, трусився від страшних думок. «Що в дітька відбувається?» Чому його не пустили на власну фабрику? Чому викликали ментів? Він же просто хотів потрапити на власне підприємство. Чому ніхто не слухав, коли він кричав, що сторонні люди розгулюють його фабрикою? Хто найняв охоронну структуру, щоб вони... Здригнувся. Прояснилося. Хто? Марта. Марта. Баклана нацькувала, мстиця, чи Боря рудь. Розорити грозився, падло. Тоді до чого тут охоронна структура? Ні, щось інше. А може на фабриці сталася надзвичайна подія? Пожежа, боронь Боже, крадіжка чи убивство? Органи розбираються, стороннім вхід заборонений. Так він же не сторонній? Що сталося? І чому його ніхто не визволяє? Новаковський, приміром, Нані. Згадав про Нані думки сторчма. Тільки тепер і до Петра. Чотири дні, поки його не було у Києві, Нані не дзвонила. «Дітько!» «Із фабрики?» «Та що відбувається? Може, у Нані біда, він і не знає?» ну, «Тато там, приміром, перекинувся, чи ще якась прикрість?» «Інакше б Нані уже давно змусили би Новаковського?» «Нічого!» Він вийде і запитає її «Попливло!» «А як не вийде?» А що, як він геть нікому не потрібен? Загерчав. маячня. А чорне все мастить і мастить мізки. Скривився безсило, наче живий лимон у пащі, і тепер уже без сорому заплакав. Не хочу. Якби удар не був таким несподіваним і ніщивним, на зап'ястку лишився годинник, а в Макара дістало би сил будувати плани, він би точно почав відлік часу свого полону. Та годинник після спілкування з правоохоронцями щез, а сили стекли сльозами, бо удар був неймовірно разючим і приголомшливим. Макар не усвідомлював, скільки часу провів на холодній підлозі. Годину? День? Добу? Скрутився, сцепив зуби і хоч як умовляв себе, треба зібратися, заспокоїтися, почати думати. Усе роз'ясниться, це помилка, я не залишуся тут надовго. Та подумки вив одвіччаю. Бажка не працювала, як не просив. Крім переляханих безпорадних питань, не лишилося нічого. Коли двері камери раптом розчахнулися, перелякався до смерті, як маля чорної руки. Відсахнувся, поліз у кут і тільки там обережно підвівся, зацьковано зиркнув на міліціонера, що стояв на порозі. «Макаро?» «Так, йде за мною!» Глухий коридор, байдужий до криків і голосінь. Сходами вниз. У коробці для посилок є поверхи. Знову коридор. Тут двері кращі, красивіші. Це щось значить? Запитати страшно. Куди його ведуть? Чому ця людина попереду так упевнено йде і не обертається? Кабінет Сивий чоловік із погонами майора кладе перед ним папірець. Підписуй. Що це? Що не маєш претензій до дії правоохоронних органів. Чи в тебе є претензії? А я вільний. Ні, вихоплюється. Що? супиться майор. Претензій не маю. Ні. Зуби котять. Калічать слова. «Підписуй!» А свідчення співробітників про протидію правоохоронцям у нас залишиться. Про всяк випадок. «Що рота розяви? Підписуй!» «Де?» Макар не читатиме дрібний текст на півсторінки. Він... Він вірить людям у погонах? Людям. «Ручку! Дайте ручку!» Як нема, він... Кров'ю ніяких претензій. Гуляй, красава. Речі свої в чергового забери. Це тобі подарунок від міліції на день народження. Що? Майор призирилово супиться. Та пішов уже. Дя... Дякую. Далі сам. Виходить на поріг відділку, так обережно, ніби той замінований. Серце калатає. Ніхто не охопить ззаду за руку. Усе по-справжньому? Він вільний? Під густою ялинкою за метри від відділку журавель. Поправляє нові окуляри на клюві, супиться. Мне в руках теку. Ту саму теку, що її намагався вручити Макару, схожий на горило охорони з біля фабрики. Буря помічає Макара раніше, ніж очі механіка звикають до світла дня, і він роззирається, ніби вперше бачить білий світ. Рудь суне до нього, приголомшено розглядає побиті руки бранця, синець на всю щоку, кривиться гидливо. Макаро макар здригається. Його кличуть? А комусь він та й потрібен? Рудь ніяковіє. Поговорити треба. Давай десь сядемо. В кав'ярні, бурмотить демонстративно нахабно, хоч серце вп'яти. Небитий страшиться битого. Небитий не розуміє, чому битий мовчить. У кав'ярні поблизу арсенальної натоплено, як у сільській хаті. Можна топлес каву пити. Журавель витирає спітніле чоло білосніжним носовичком, дратується. Що за фігня? Чому Макаров мовчить? Так, очевидно, йому тепер не позаздриша, він заслужив. Заслужив свій безумовний крах. Це йому. За нані. І боря не принизиться, не почне першим. Цей покидьок не витримає бореного, гідливого, презирливого погляду і сам. Макар не помічає нервових рухів Рудя, що сили намагається угамувати нестерпне тремтіння. Як же зимно, там усередині. Констатує приголомшено і раптом усвідомлює, що страшенно хоче їсти. «Макаро?» – Боря не утримується. Цвіркає на високій ноті. «Який сьогодні день?» – обриває його Макар. «Вівторок?» «Число?» «Перше грудня?» «А, так-так, мене вже привітали». «Механік недобра зиркає народя, ніби то й усьому вина. Значить, добу просидів? Хіба так? Ціле життя?» «Макаров, я прийшов не спину тобі підпирати. Ярослав Михайлович?» «Та пішов він. Мені менти руки викручували, а він нормальний родич. Ти божевільний?» Моря шаленіє. Якби не Новаковський, ти би ще сидів. Ні, ти би просто сів надовго. За що? За напад на співробітників міліції. Макар відчуває, як звичайне життя повертається, заповзає під шкіру. Розполохує жахи, і вони ховаються по камерах, по коробках для посилок. «Хто терлується на моїй фабриці?» – питає Хижо. «Знаєш, Рудь?» Буря поправляє окуляри. «Ти коли з Києва до Ковеля виїхав? 26-го?» «Ну?» «26 листопада по обіді на твоїй фабриці були ініційовані збори акціонерів». Рудь виголошує вирок, ледь стримуючи бурхливу радість. «Не жартуй так, суко!» – спокійно і люто шипоче Макар. Подається до журавля, тягне до нього руку. Боря встигає відсахнутися, знизує плечима, дозволяє собі розкіш, посміхається ледь помітно. «Ти уже не директор?» – намагається якомога спокійніше сповістити Макарові вбивчу новину. І, думаю, не акціонер. Суд підтвердив легітимність зібрання. Певно, реєстр акціонерів уже переписали. 27-го представники нового хазяїна провели силове захоплення твоєї колишньої фабрики. Класична рейдерська схема. Хто знає про це? Усі знають. Сердюк оперативно надав документи своєї іншої структури для отримання держзамовлення, а Ярослав Михайлович радить тобі залишити столицю і не влаштовувати істерику. Буря включає менторський тон. Це наказ, Макаро. Ти звідки? З Миколаєва? То і їдь у свій Миколаєв. Хто це зробив? Новаковський? Механік не чує власного голосу. Боря ошелешено кліпає. Ні, цей Макаров точно не сповна розуму. Що на знайшла у ньому? Ти хворий. Говорив би я з тобою, якби Новакувський викинув тебе з фабрики. Та я би тоді напився на радощах. Ні, це не він. Хто? А от цього ти не дізнаєшся ніколи. Коли люди наважуються на такі методи, вони ретельно готуються. Боріще говорить, говорить, та Макар не чує. Єство заповнюється вогким, важким, сирим, неїстівним тістом. Забиває усі порожнини, щелини, судини, вгризається в душу, Тягне долу. Усе? У нього більше немає фабрики? Отак От просто? Раз і нема? Хто? Хто? Чому Новаковський, падло, не захистив мужчину, якого обожнює? Де нані? Ледь розліпляє вуста. Згадав нарешті, зарозуміло всміхається Рудь. Зосереджується. Нані викреслила тебе зі свого життя, Макаров. Це її рішення. І не чіпляй до цього Ярослава Михайловича. Нані сама зрозуміла, що ти не вартий її слідів. Не те, щоби. Нані. Механік важко підводиться, мовчки суни геть. «Ні, ну що за скотина?» – обурюється рудь. Наздоганяє ворога, тицяє йому теку. «Тут судове рішення про зміну власника фабрики. Ярослав Михайлович сказав, щоби ти...» Макар, хапає Борю за горлянку, сичить, плює у вічі. «Я цих сук вирахую, течу в рудь. Вони за все заплатять, передай Новаковському». Краще, щоб він справді не був причетний до цієї справи. Нічого в нього не вийде. Тепер не початок 90-х. Це тоді за хвилину грабували і на смітник, а тепер часи інші, країна інша. Падли погратися захотіли, не вийде. Я поверну. спочатку фабрику, а потім нані Механік не чує, що белькоче Рудь, відштовхує незграбне худе тіло, нема коли йому з депутатськими шистками теревенити. У нього діло є, йому на виробництво час. На ні нані на ні на печерськими пагорбами до фабрики, без сну і їжі який уже день. На нані, нані, нані на ні на. Хитається. Чи то земля під ногами ходором. Їсти. Спати. Що сталося, дівчинко? Не розлюбила. Ні. Він би відчув. Шкірою. Злиднєв злякалася. Так ти ж багата, Люба. У тебе тато жирний. Ти за будь-яких умов у шоколаді. Це для нього... Звичайного хлопця з Миколаєва, фабрика єдиний у житті шанс. Та він за цей шанс розлюбила. Ні, щось тут не те. Може, Марта вигулькнула, нашепотіла щось Нані. І Новаковський дозволив якимось покідьком украсти його фабрику. Тільки тому, що Марта нашепотіла. І Нані викреслили його. Дуже вчасно. Сучка. На ні-на ні на. Неподалік фабрики сиріт Кія Зрадів, ледь не розплакався. Привіт. Зразки тканин по всьому задньому сидінні. Білий шовк. На ні-на на. Не задарма. Він надолужить, бо є тільки одна квітка, інших не існує. У кишені ключі від автівки і апартаментів біля цирку. Тільки це менти й віддали. Їсти. Спати. Зараз він тільки посидить трохи в автівці, прийде до тями, і обов'язково зрозуміє, з чого починати. Торкається долонею капота автівки. «Почекай!» – суне до фабрики. «Щойно? Зрозумів! Люди! Його люди! Швачки! Бухгалтер Гурман! Пилипенко!» Він покличе своїх людей, вони йому не збрешуть. Вони його захистять. З порогу на Макара спокійно дивиться суворий мужик у камуфляжці з лицем горили. Зупиняє застережливим жестом. Зупинись, далі ходу немає. Макар завмирає. Люди! хрипить, ледь стримуючи, людь. Поклич мені когось із людей, що працюють на фабриці. А нема нікого, відказує горила. Не гони. Нема нікого, повторює горила. Прискіпливо зиркаєна механіка подається до нього. «Гей, хлопче, тобі зле?» Макар осідає на землю. «Їсти? Спати?» Горила підхоплює його, тягне до порогу. Вони сидять на порозі поряд. Макар і горила. «Фабрика не працює?» – видушує Макар. «Давно?» З того часу, як ми тут, з 27-го. Чому? Не знаю. Нас у такі справи не втаємничують. Я ж кістьми лягав, аби налагодити, аби працювати без збоїв. Фабрика має працювати, ти доганяєш? Чому не працює? Горила супиться, нахиляється до механіка. Змирися, хлопче, і не ходи сюди, бо звихнешся. Я знаю, не перший об'єкт охороняємо. Макар підхоплюється, де й сили беруться. Та пішов ти, цукотить зубами. Чуєш, людина, ну ти ж людина, пропусти. Пропусти мене на фабрику. Мені треба, там обладнання, машинки швейні з Японії, дорогі. Їх не можна просто так кидати. А тканини? Що з тканинами? «Пропусти!» Горила заступає двері, кладе на Макарове плече важку долоню. «У тебе хвилина, хлопче, а потім викликаю ментів». Ну «Навіщо менти?» «Не треба ментів». «Зразки тканин по всьому салону, б'ють механіка в спину, галдикають та годі возити, залиш нас на фабриці». Дурні Макар теж хоче Залишитися на фабриці А Кіа суне геть Двигун бурчить Нарікає Де був, де був Ай, треба би машину помити Гроші з бардачка забрати Бо залишки від Мартиних 100 тисяч і досі там валяються Козли, блін Чому фабрика не працює? Кричить механік на весь салон. Б'є кулаком по керму. Хто? Чому? І куди? Надя, закрійниця. Раптом бурмоче люто. Праску не вимкнула, чи газ на плиті? Не пам'ятаю. Троєщина. Знайду. За півгодини грюкав у двері. Закрійниця відчинила двері пополотнила. Олександре Миколайовичу, здравствуйте. Надя, ти зайти можна? Ні, перелякалася. А я теє вдома сама, а в мене чоловік ревнивий, ще подумає. Зиркає гнівно, наливається червоним. Добре, сидить. Тут поговоримо. А про що? Про що? «Я нічого не знаю, Олександр Миколаївич, я тея, хворіла трохи, без мене тея усе, а я що?» Чи то благала, чи то перепрошувала. І звідки її знати в закрійниці, що тепер вона не потрапляла коло захищених під назвою «моє», бо Макар тільки свого не чіпав, а Наді тепер. Геть чужою стала. Ухопив жінку за зап'ясток, смикнув до себе. «Кажи, сучко, бо зарив!» «Що?» – ледне розривлася. «Що казати?» «Не знаю нічого». «Хто знає?» «Де Бубнова живе?» «Тут, неподалік, на Сабурова». «Дім, квартира. Кажи, Надю, інакше буде тобі повна безнадія». Певно, закрійниця перелякалася аж не настільки, щоб за мить після візиту колишнього директора не зателефонувати Златі Бубновій. Бо коли Макар підлетів до будинку швачки, пишна Злата товклася біля під'їзду, роззиралася грізно. – У чому справа, а? Ти чого руки розпускаєш? – завелася співоберта, тільки побачила начальника. Макар йшов до Злати, Ледь сльози стримував. Оце зранку, коли менти випустили, думав, край, гірше не буває. Як дізнався, що фабрика не працює, зрозумів, добили суки. Отепер точно гірше нема куди. А виходить, то ще не все. Оці швачки, оці тітки, що клялися захищати свого любимого директора. Вони, суки, на зборах акціонерів його і здали Злато, золотко моє Я ж вас любив, сказав тихо і хижо Я ж хотів вас, нас усіх, багатими зробити Я ж місяцями з тої фабрики не вилазив За що, Злато? Швачка знітилася, закліпала оченятами «Саш, ну ми тебе теж, ну ти ж знаєш, може, може ходімо до мене? Я тебе борщем нагодую, щось ти поганий вигляд маєш, а, Сашо?»